165. Sacerdoți, auguri și confrerii religioase Cultul public sub controlul statului era săvârșit de un anumit număr de oficiani și de confrerii religioase. În timpul monarhiei, reggele deținea primul rang în ierarhia sacerdotală. El era Rex Sacrorum, rege al sacrului. Din nefericire, fericire, nu se cunosc bine serviciile așa cum erau celebrate. Se știe totuși că în regia, casa regelui, se practicau trei categorii de rituri destinate lui Jupiter sau Junonei sau lui Ianus, lui Martă și unei zeițe a belșugului agrar. Ops, Cosina Astfel, remarcă dumezil, pe bună dreptate, casa regelui era locul de întâlnire și regele, Agentul sinteze celor trei funcțiuni fundamentale pe care, așa cum vom vedea, flamines maiore se le administrau separat. E permis să presupunem că încă din epoca preromană, Rex era înconjurat de un corp sacerdotal, tot așa cum rajanul vetic avea capelanul său propriu, purochita și riul irlandez drui dar religia romană se caracterizează printr-o tendință de fărâmițare și specializare. Spre deosebire de India Vetică și Celți, unde sacerdoții se puteau schimba între ei și, prin urmare, puteau să celebreze orice ceremonie, la Roma fiecare preot, fiecare colegiu, fiecare confrărie își avea competența sa specifică. După Rex, veneau în ierarhia sacerdotală cei 15 Flamines, în primul rând Flamines Maiores, cei ai lui Jupiter, Flamines Dialis ai lui Martă și a lui Quirinius. Numele lor se apropie de sanscritul Brahman, dar flaminii nu formau o castă. În plus, ei nu constituiau nici măcar un colegiu. Fiecare flamin era autonom și legat de o divinitate de la care își lua numele. Instituția este, desigur, arhaică. Flaminii se disting prin costumul lor ritual și printr-un mare număr de interdicții. Grație pasiunii pentru antichităția lui Aulus Gelus se cunoaște mai bine statutul lui Flamen Diales. Acesta nu trebuia să se îndepărteze de Roma și nu trebuia să poarte niciun nod la îmbrăcăminte sau asufra sa. Dacă un om în lanțuri îi pătrundea în casă, preotul trebuia să îl elibereze. Nu trebuia să apară gol în aer liber, nici să vadă armată, nici să călărească. Trebuia să evite atingeri care l-ar fi putut murdări, contactul cu morții sau ceea ce evoca moartea. Noctest Atică 10 Roman 15. Pentru flaminii lui Marte și Quirinius, obligațiile și interdicțiile erau mai puțin severe. Nu suntem direct informați în legătură cu serviciul de cult al lui Flamen Martialis, dar e probabil că el opera în cadrul sacrificiului calului oferit lui Marte la 15 octombrie. Cât despre Flamen Quirinalis, el oficia în cursul a trei ceremonii. Primele două sărbătorile, Consualia de vară la 21 august și Ribigalia la 25 aprilie, erau cu siguranță în legătură cu grânele. Nota 6. 12 Flamines minore se reprezentau divinități căzute în desuetudine în epoca clasică: Volcanus, Volturnus, Palatua, Carmenta, Flora, Pomona, etc. Închei okay, nota. Se cunosc prea puțin originea colegiului pontifical. După informația lui Cicero, se poate deduce că colegiul număra, în afară de Pontifices, pe Rex Sacrorum și pe Flamines Maiores, contrar opiniei lui Curt Latte, Dumnezil a arătat vechima acestei instituții. Nota 7. Acest autor presupune o revoluție care a adus în fruntea organizării religioase a Romei pe Marele pontif și colegiul care îi era subordonat. Închei nota. Alături de Flamen Diales, Pontifex se reprezenta în suita sacră a lui Rex o funcție complementară. Flaminii își săvârșeau slujbele în o câtva în afara istoriei. Ei efectuau în mod regulat ceremoniile prescrise, dar nu aveau puterea de a interpreta nici de a rezolva situațiile noi. În ciuda intimității sale cu zeii celești, Flamen Dialis nu traducea voința cerului. Acest lucru cădea în responsabilitatea augurilor. Din potrivă, colegiul pontifical, mai precis Pontifex Maximus, pe care ceilalți mai mult îl completau, dispunea și de libertate și de inițiativă. El era prezent la întâlnirile la care se hotărau actele religioase. El asigura cultele fără titular și controla sărbătorile. În timpul Republicii, Pontifex Maximus e acela care îi consacră pe flaminicei mari și vestalele, asupra cărora are puteri disciplinare și acestora din urmă, el este sfătuitor și adesea reprezentat. E deci probabil că instituția flaminilor mari și aceea lui Pontifex nu sunt o creație a Romei regale că statutul rigid al primilor și libertatea celui de-al doilea nu trebuie să ni le explicăm prin creații succesive, prin evoluții, ci corespund unor definiri și unor funcțiuni deosebite, preromane, care se mai străvăd încă în numele lor, că în sfârșit era natural ca cea mai mare parte a moștenirii religioase a funcției regale să treacă în seama lui Pontifex. Cele șase vestale aparținau colegiului pontificat. Alese între vârsta de 6 și 10 ani de către Marele Pontif, vestalele erau consacrate pentru o durată de 30 de ani. Ele păzeau salvarea poporului roman și întrețineau focul cetății, pe care nu îl lăsau să se stingă niciodată. Puterea religioasă a vestalelor depindea de virginitatea lor. Dacă o vestală încălca regula castității, ea era închisă de vie într-un mormânt subteran și partenerul ei era ucis în chinuri. După cum observă George Dumăzil este vorba de un tip sacerdotal, destul de original, căruia ni s-au putut găsi multe paralele etnografice. Colegiul augurilor era tot atât de vechi și tot atât de independent ca și colegiul pontifical, dar secretul disciplinei a fost bine păstrat. Se știe numai că augurul nu era chemat să ghicească viitorul. Rolul său se limita la a descoperi dacă cutare sau cutare proiect, alegerea unui loc de cult sau a unui funcționar religios, etc., era fast. El cerea zeului. Si, fast, est. Trimitem cutare semn. Totuși, deja la sfârșitul regalității, romanii încep să consulte alți specialiști autohtoni sau străi. Cu timpul se introduc la Roma anumite tehnici divinatorii de origine greacă sau etruscă. Metoda haruspiciilor, care constă în examinarea măruntaielor victimelor, era în întregime împrumutată de la etrus, Nota 8, în ce privește activitatea oraculară implicând. Inspirația directă de la un zeu, ea era suspectă prin simplul fapt că scăpa controlului lui statului. Colecția cunoscută sub numele de Cărțile Sibiline a trebuit să fie acceptată pentru că se credea că conține secretele viitorului Romei, dar ea era păstrată cu strășnicie de către preoți și se consulta numai în caz de extremă primeștie. Închei nota Alături de aceste colegii, cultul public cuprindea numeroase grupuri închise sau sodalități, de la sodalis tovarăși, fiecare specializată într-o tehnică religioasă aparte. Cei 20 de fetiales sacralizau declarațiile de război și tratatele de pace, salii, dansatorii lui Marte și a lui Virinius, fiecare grup numărând câte 12 membri, opereau în martie și în octombrie când era vreo trecere de la pace la război sau viceversa. Satres arvales, ocroteau câmpurile cultivate. Confreria lupercilor sărbătorea la 15 februarie sărbătorile Lupercaria. Titul se încadra în ceremoniile specifice perioadei de griță declanșată de sfârșitul anului. După jertfirea unui țap în peșterea Lupanor, Lupercii, goi, cu excepția unei bucăți de piele de capră cu care își acopereau coapsele, își începeau cursa purificatoare în prejurul palatinului. Alergând fără încetare, ei îi loveau petrecător cu fâșii din piele de țap. Femeile se oferau loviturilor pentru ca să dobândească fecunditate. Riturile erau purificatoare și fecundatoare, ca și numeroase alte ceremonii de anul nou. E vorba de singur de un ritual arhai complex, comportând totodată urmele unei inițieri de tip münnerbund dar semnificația scenarului pare să fi fost uitată înainte de perioada Republicii. În cultul public, ca și în cultul privat, sacrificiul consta în ofranda alimentară, prima recoltă de cereale, de struguri, de must și mai ales de victime animale, bovine, ovine, porcine și, în idele lui Octombrie, calul. Cu excepția sacrificiului calului din Octombrie, sacrificarea victimelor animale urma același scenariu. Libatii, preliminare, avea loc deasupra unui cămin portativ, Foculus, reprezentând foculusul sacrificatorului și situat în fața templului, alături de altar. Apoi, sacrificiantul jertfa simbolic victima, trecându-i cuțitul sacrificial peste spinare, de la cap până la coadă. Inițial, el dobora animalul, dar în ritualul clasic, preoții, victimarii, sfăvârșau aceasta. Partea rezervată zeilor, ficatul, plămânii, inima și alte câteva bucăți, era arsă pe altar. Carnea era consumată de către sacrificator și ai săi, în cultul privat, de către sacerdoți în sacrificiile pentru stat.